і взагалі слова не було, лише відчуття якогось нестямного піднесення на думці про нього і заразом якоїсь сонної тиші. Якщо на початку любови біохемік не здавався їй натуральним, якщо раніше її часто змагала несенітна уява, що він є тільки витвір її мрій, то дедалі більше вона спізнавала його, засвоювала його в усіх його словах –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 і що з кімнати її женуть загадано з покусу літнього сусіди. Її любов була б, здавалось, їй споганена, тож вона мусила хилитися. Тому Марта, хоч як їй не хотілося навертатися ще раз до втраченої установи, дістала передусім довідку про своє звільнення і узялась на облік на біржі, де їй за кілька день призначили перекваліфікацію. Пообідавши, вона вернулась додому,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 Бо в словах і виразах закоханих, у їхній поведінці, в описах любовного захвату і хвилювання, у всіх тих шепотах, ласках, стисканнях серця і рук, мимоволі із жахом пізнавала своє чуття і свої мрії, Як і в неї відбувались уже раптові зустрічі, що розцвітали зненацька пристрасним коханням, як і в неї захлиналась душа від поживільного пориву, як і вона, схилялись дівчата в міцні і свавільні обійми. Як і вона, віддавались вони з тугою і страхом. Як і вона, як і вона. Хіба іншим не доводилось збуватись посади через любовні інтриги? Хіба іншим не траплялось помешкання вибиратись через обмову й підступу відкинутого чоловіка? Так само… В кожній книжці вона знаходила тепер ту чи ту свою рису Ту чи ту смішну ситуацію, що ранили її в серце Ті самі посмішки, наївності і болісно Гостро почувала, що коли б вибрати з усього Про кохання чи з приводу нього написаного По шматочку звідти й звідти То всю її любов, таку нову й незрівнянну для неї Можна було б скласти з тих уривків до найдрібніших деталів. І це гнобило її, руйнувало зрадницьке ту підвалину, на яку тепер більш ніж коли вона хотіла спертись. Похмуре і дратівниче було її читання з того дня, коли біохемік кинув їй у мозок підступну думку про заяложеність кохання. Сама того зразу не помітивши, дівчина її притом у собі затаїла, щоб обмислити,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 Тим більше вони їй опирались, щодня міцнішаючи і заплутуючи її тугіше в свою мережу. Неначе вона отруту в собі носила, що дедалі швидше в ній розпросторювалась. Марта змагалась. Звичайно, люди любили, тільки не так. Бодьорила вона себе. Та література дуже хутко доводила їй противне. «Люди не тільки любились, але й любились так».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 так чи так точилось кохання, одноманітне, побудоване з тих самих цеглин, як і її власне. Виходить, воно не тільки явище старе, але й скрізь та для кожного неминуче. Як вона цього раніше не знала? Я закохалась, бо мусила закохатись. Кожна дівчина мусить закохатись, думала вона приголомшено. Вона не тільки відчувала по-старому, але й повинна була так відчувати. І в свідомості цього була їй більше небезпека, ніж у втраті посади й помешкання. Звичайно, коли він приходив, ці думки розлітались від першого ж його слова, від звуку його голосу, від дотику його руки. Як справжній чарівник, він самою появою своєю вскромлював страшних духів від нього викликаних,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 вона викохувала нові надії. У ній зароджувалось і зростало бажання якось вивершити це старе почуття, що її геть заполонило, увінчати його, давезне, новим невмирущим вінком, вчинити подвиг у своєму коханні. Того дня, прочитавши ще один зухвалий роман, Марта пригнічено відсунула книжку. І гіркота поняла її геть усю, Відразу їй, на думку, спали її власні слова промовлення колись у піднесенні. «Я хочу так, як у романі!» І справді вона любила, як у романі. Її хотіння до стоту здійснилось. Але яка туга, глум і ганьба були в цьому здійснені. Так, як у романі! Чи ж могла доля з неї гірше насміятися? І дівчина думала тепер про кінці любови, Нечисленні усії усі їй відомі одружіння, знелюблення одної сторони й обопільне вичерпання, що вибухає сварками, докорами й прокляттями. Що з цих трьох можливостей найгірше? Вона обміркувала їх по черзі, і кожне по черзі здавалось їй найгіршим вона в розпачі бачила, що кохання не кінчається, а вироджується справді.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 Знову взялась гарячковим, жагучим рухом, знову передчуття неможливого повстало в ній, як і першими, ще несвідомими хвилинами кохання. І знову радісне, пестливе хвилювання, любовна туга і щасливий біль розчинили її в собі, налили її серце густою, повільною кров'ю. В цій насолодній млості тіла й душі її намір навпинно окреслювався. Та коли він став перед нею, геть визначений, дівчина відчула, що задихається. Тож вона худко підвелася, вдягла пальто, капелюха і вийшла на вулицю. Чи не страшного марення вона зараз дізнала? Чи хоч дрібка можливого є в тій божевільній думці, що її опанувала і вжахнула? Але на дворі з першого ж подиху свіжим і теплим повітрям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 І дівчина була вдячна за це м'яке тепло, за густу вогкість сталого снігу, за невиразний дух набряклих дерев і за суцільну, волохату палену неба, що її на заході місяць викладав примарним сріблом. Вона тихо йшла вперед вона гуляла, відпочивала. Вільна від трамваїв та автобусів, ця широка вулиця виглядала ввечері затишно й родинно, користуючись теплом. Старі жінки й чоловіки сиділи колеганки в настільцях і лавах, плетучи тиху розмову. Хлопчики на пішоходах гуляли в громадянську війну, в червоних і білих, у матросів, комісарів і бандитів з усіма належними розстрілами. Дівчатка, стовпившись, голосно верещали підстрибуючи, і скрізь походжали пари, найрізноманітніші пари юнаків і дівчат – Сміючих, сумних, говорючих, замислених, прудких і стриманих, захоплених і неуважних. Які вони сліпі, думала Марта з жалем і застрістю Нарешті вона вийшла на вулиці, вже їй невідомі, дрібні, корінкуваті, де люду було менше, а весна ближча і дбайливіша. Потім опинилася зразу на головній вулиці, серед світла юрби.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 Був розроблений до подробиць. Другого дня, чекаючи Юрія, вона зодяглась так, як того вечора, коли він прийшов, був до неї в завірюху, щоб потім приходити щодня. Ту саму сукню наділа, ті самі панчохи та черевички взула, і дарма, що в скруті, грошей не пошкодувала, щоб купити флякон того самого одекольону конвалія. Навіть лямпу накрила серпанком – в дзеркалі бачила своє обличчя, змарніле і схудле, позначене двома темними смужками під очима. Але воно також здавалось їй тим самим, бо вона думала захоплено. «Зараз він прийде, і я все зроблю. О, коханий! Він і не здогадується!» Біохемік прийшов вчасно. Про думки Мартині справді не здогадуючись, але маючи свої власні думки –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 в зв'язку з дослідженням нуклеопротеїдів людського тіла, молодий професор з двома своїми асистентами перейшли на сувору наукову дієту. Вже сам із себе цей режим уживлені суперечив витратам енергії на кохання, а найголовніше – вимагав цілковитого спокою і душевної рівноваги, бо всяке хвилювання, видима річ, збочує нормальний процес розпаду клітин, отже позначається на сечі, яку біохемік мав аналізувати.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 і це його нервувало. Парадне вбрання на дівчині зразу впало йому в очі, бо в процесі зближення Марта для себе і для нього непомітно зменшила дбання за зовнішні прикраси. Під усяким поглядом, духовним і тілесним, любов знецінювала її одежу. «Де це ми зібрались?» – спитав, цілуючи її. "Зібрались піти з тобою погуляти. Ми ще ніколи не гуляли вдвох. Ходімо, любий!» «Ох, Марто!» – мовив біохемік сідаючи. «Коли б ти знала, як стомлює мене ця праця?» «Знаю, Юрчику, але сьогодні підемо. Зроби цей раз для мене. Згода?» Вона палко його умовляла, підкреслюючи слова «сьогодні», «цей раз». І він нарешті згодився. «Може, під час прогулянки матиму кращу нагоду поговорити з нею?»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 і щоб не сперечатись, Славенко погодився, що весну він почуває Це дивний час, час чудес, казала дівчина Ну хіба не диво, що на деревах з'являється листя, потім цвіт Трава виростає з землі Була холодна земля, а от трава виростає Проліски суниці, це так незрозуміло Ну поки, сказав професор було б незрозуміло, якби трива квіти не росли, коли змінюється нахил сонячної орбіти. «А чому змінюється нахил у сонця?» «Ти міркуєш, як дитина, Марто», – сказав біохемік роздратовано. «Чому, чому? Наука дитячими питаннями не клопочиться». В темряві, коло муру ботанічного саду, дівчина раптом обійняла його і почала цілувати. «Любий, єдиний, Юрчику!»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 Я зараз працюю, як ти знаєш, над дослідженням нунклеопротеїдів людського тіла. Ці напівбілкові речовини, що входять до складу наших клітинних ядер, належать до найскладніших частин живої матерії. Як об'єктом спроб, то доведеться користуватись самим собою. Бо нунклеопротеїди людини і тварини нетотожні, як нетотожня є яльність організму, вирішального в цих дослідах, а саме печінки. Бо безпосереднього приступу до них ми не маємо – тож мусимо вивчати їх в результатах їх розкладу, які знаходимо у власній сечі, якщо тебе це не ображає». «О, ні, каже далі, це ж спроби мого імени Юрчику, пам'ятаєш, ти казав». Він потвердив, але заразом подумав, що казав їй чимало дурниць. Проте розповідав далі дуже докладно, які втомні ці спроби, на яку сувору дієту він тепер засуджений, якого абсолютно спокою йому треба, щоб довести їх до кінця Дівчина стискувала йому руку Вона шепотіла Як гарно, яка я щаслива Бо в ту мить, слухаючи про його роботу, почувала його невимовно близько Так пройшли вони коло похмурого будинку колишнього університету І далі Володимирською до Хмельницького Нарешті він спитав «Де ж ти ведеш мене?» «До Андріївської церкви». «Ні, я не ходжу до церкви. Навіть не знаю. Ах, це та, що незабаром має завалитись». «Кажуть, я в ній теж не була, як і в ніякій церкві, але коло неї іноді. Там гарно». Широчесними залісними сходами вони увійшли на тахльовану паперть церкви, що стояла щільно над урвищем горба». Потім досить вузьким проходом між церковним муром та Больстрадою вийшли на північний бік її, що стримів над прірвою. Простора площадка поза церкви була теж тахльована, і їхні кроки дзвінко пролунали в порожнечі цього відлютного закутку. «Подивись, як тут гарно!» – прошепотіла дівчина в захваті. «Так, звідси це якось чудно виглядає». Пробурмотів біохемік Просто внизу, не досягаючи рівня їх ніг, бігли дерева Якийсь сад чи занедбаний серед міста гайок Навпроти, далечині, широка, налита повінню смуга Дніпра Ледве видніла в імлистому мороку Ліворуч рівний і плаский поділ Праворуч круте згромадження Печерську Світились безліччю дрібних вогнів Вітер подув на них з річки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 «Та й саме це місце давнє», – казала вона. «Колись тут були тільки ліси та яри. Страшна дичина без стежок, без людей. Дикі звірі тут бігали. І от на цій горі Юрчику поставив тоді хреста Андрій Первозваний. Знаєш, що він сказав?» «Не знаю. Чи певніше забув?» Відповів Славенко зовсім негостинно. Але Марта наче слухала тільки себе». Він сказав, що тут буде місто велике і славне Як давно це було? І потім справді тут заклалося місто Поволі зростало І от ми живемо в ньому Хіба це не чудно? Ти віриш у пророцтва? Ні Може вже після того, як місто збудовано, склали цього переказа Але легенда гарна, Юрчику Легенда така хороша, що в неї хочеться вірити вона замовкла, і він теж мовчав, насуплено думаючи. Сказати їй зараз, що мусимо розлучитись, так ще вона плигне туди в прірву. Так, у коханні, Юрчику, нічого нового немає. спитала вона раптом. Не тільки в коханні, Марто, почав він, сподіварівши, але й у жодному людському почутті. Доводиться просто дивуватись. «А ти глянь», – урувала його дівчина, – «скільки вогників перед нами. І скрізь, де горить вогник, там є кохання. Які різноманітні люди, є такі суворі, поважні, а всі вони бувають закохані. Навіть важко повірити, глянувши на нього, а він закоханий. А ти піди вулицями, піди в кіно, в театр, піди на доповідь, і ти побачиш скрізь, скрізь кохання». «Ти кепсько бачиш. Повніш, бачиш тільки одну сторону речей. Праці, яка справді є скрізь, ти не помічаєш». «Я бачу. Я все добре бачу. Але ти не розумієш мене, Юрчику. Ти дивишся на все по-старечому. Не ображаєшся на мене, ні? Може, ти маєш рацію. Але так хочеться бути наївним і гарним, трохи навіть сліпим, бачити все кращим, ніж воно є». «Вірити в щось нове, в якесь щастя, прокидатись уранці і співати, лягати спати і мріяти. Так хочеться, Юрчику, не можна багато думати. От усі отам кохають, не думаючи, і їм хороше. А ти сказав мені, а я б почала думати, і я зовсім не хотів. Ні-ні, ти правду казав, я думала, я читала, нема нічого нового». Вона схилилась грудьми на широке кам'яне поруччя. «Схились коло мене й обійми мене. Ближче, Юрчику! Такого вечора хочеться зробити щось неможливе. Щоб лишилося на все життя. Щось нове, безконечно гарне. Щоб потім, коли згадати, було тепло, як сьогодні. Щоб у спогаді була весна». Марта замовкла, і він почув, що вона тремтить. «Плачеш?» – спитав він. Вона ще хвилинку помовчала, потім відповіла зовсім спокійно. «Ні, мені трохи холодно». «Так, тут занадто свіжо. Ходімо додому». Дівчина не перечила, і вони пішли сходами вниз. Всю дорогу назад Марта пригнічено мовчала, і її настрій мимоволі заражав його. Та й власні він мав на те причини. Що дурнішого могло бути, як ця прогулянка під церкву над якесь февдальне урвище? У ХХ столітті, в добу розуму, це є непрощенне й дике збочення. І потім у ці солодкі наївності про весну ввухав яну тіх слухаючи. «Гімназистка! Справжня гімназистка!» – думав він обурено – але найбільше обурювався на себе, що за весь цей час не спромігся оповістити їй про розлуку. В душі професор люто кляв себе за слабодухість і всю надію покладав нарешту побачення уже в кімнаті. Йому навіть найраціональнішим почало здаватись закінчити кохання там, де воно й почалося. «Ти в незвичному настрої сьогодні, Марто!» – мовив він нарешті, коли вони підходили вже додому – «Все мені незвичайне сьогодні. Все!» – прошепотіла вона. Здається, ніби вперше бачу тебе. Вперше йду цією вулицею. Аж ось я й дома. Але ти не підеш до мене, Юрчику». «Чому?» – здивувався він. «Ще не пізно». «Ніколи не підеш!» – казала вона вже голосно. «Ми ніколи більше не побачимося!» То їдеш десь?» – спитав він. «Ні, я житиму тут. Не розумієш? Ще місяць, ще два, хай рік, два роки. І хтось з нас розлюбить. Байдуже хто. Ми будемо сваритись, клясти, дурити один одного, і буде ганебний старий кінець, як старе було і наше кохання. Хай хоч кінець буде новий». «Прощай, Юрчику!» «Чекай!» – сказав він спантеличено. «Ти зовсім не береш мене до уваги!» «Тебе? О, мій любий! Беру, беру! Тебе більше, ніж себе! Ти працюватимеш для великого нового світу, для майбутніх людей, які житимуть краще за нас! Я буду з тобою, завжди з тобою, але тільки як спогад, бо ти ще любиш мене, ти ще любиш!» Тому будеш згадувати про все, що було. І тобі буде гарно. Я також. Мені ще хотілося поїхати з тобою туди, де я народилась. Ходити з тобою вдвох, взяти вночі човна, поїхати далеко і купатись там. Я, правда, не вмію плавати. Пробурмотів Славенко. От бачиш, хоч я навчила б тебе, але я боюся, що це буде запізно». «Боюсь я кожної хвилини, що ми ще вдвох. Раптом ти розлюбиш мене несподівано. Ні-ні, я думала. Іди, так треба». Його дивував спокій, з яким вона говорила. І він почував себе перед нею хлопчаком, якого повчають. «Його повчають!» «Що за нісенітниця?» «Я розумію, чого ти хочеш». Почав він. Навіть визнаю тобі рацію. Але це поважна справа, яку не годиться розв'язувати колохвіртки, по-дитячому. Я пропоную піти до тебе і докладно все обговорити. Ні, ніколи, сказала вона. Він почував її піднесення, але воно його принижувало. А втім, вірячи твердо в своє красномовство, професор побоювався, щоб у дачі розмові з нею Якісь проти волі не похитнули її наміру. Це було б уже зовсім безглуздо. Тому вирішив своєї зверхності тут не доводити. «Ти жорстока, Марто», – сказав він. «Але я розумію. Того, що ти боїшся, я боюся так само». «Я знала це!» – скрикнула дівчина. «Щурчиком єдиний! Я знала це! Яка я щаслива!» «Хай буде по-твоєму!» Провадив він понуро й тужно, хай буде. Прощай, Марто. Біохемік хотів поцілувати її, але вона відхилилась. Ні, це було б як у пісні. Руку можна. Він поцілував її руку довгим поцілунком. Це все, сказала вона. Прощай, я люблю все, що ти робитимеш. Не пробуй побачити мене. Це буде боляче, але згадуй про мене. Зараз я хочу цілувати тебе, буде з тобою, але я йду. Любий, єдиний, коханий Юрчику, прощай. Вона повернулася і зникла. Він сказав їй услід слід. Прощай, Марто. Але ще якийсь час стояв. Чув, як вона відчинила і зачинила двері.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 і дурень він був, що вчора якось інакше до цього поставився. У мене є рештки сентиментальності, подумав він. Цілий день професор завзято працював і передусім усім закінчив статтю про наслідки попередньої серії спроб, почату оце недавно вільними від побачень вечерами, беручи під увагу роботу американського вченого, що з іншого приводу торкнувся хоч і подібно його теми, Славенко свою статтю писав по-англійськи, щоб саме в Америці її видрукувати. Потім відповів на півтора десятка задавнених листів, кожен з них стереотипно починаючи «Високошановний колего, тяжка хвороба стала мені на перешкоді своєчасно» і таке інше. Нарешті о восьмій годині ввечері надів чорного костюма і рушив із візитою до професора Маркевича.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 скрикнув професор. «Добрий день, добрий день! Чудово! Але хто ж приходить, коли самовар уже погас?» «Його можна підігріти», – мовила Марія Миколаївна, якої пальці від хвилювання тремтіли. «Хочете чаю, Юрій Олександровичу?» – спитала Ірен. «Дуже хочу, але, на жаль, не можу», – відповів Славенко, посміхаючись. «У зв'язку з пробами...»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 Нормалізація – ознака поступу. У моєму випадку з дієтою традиційну норму порушено заради норми вищого порядку, а саме в ім'я наукової роботи. Це є раціональне порушення, яке нічого спільного немає з різними ганебними збоченнями, яким ми часом несподівано підпадаємо і які штовхають нас назад у безглуздий романтизм. На превелике лихо треба визнати, що наш розум – не завжди ставить цим зухвалим виступам чуття належний опір. «Але вони переборюються в процесі життя і розвою», – мовила Ірен. «Чудово! Я згоден», – сказав професор. Славенко вдячно глянув на молоду господиню, радіючи її відповіддю. «Вона ніби відгадала мої думки», – подумав він. Марія Миколаївна мовчала.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 подаючи йому два вироби старовинної української гуди. «Я не здогадуюсь про їх призначення», – сказав він нерішуче. «Ах, сором! Це ж посуд ваших предків! Сюди наливали вино і пили його ось з цих чарок. І вона показала кілька синьофіялкових скляночок одного з ведмедиками віку. Вони нагадують лямпадки, на яких позначився релігійний дух доби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 з витонченим римським профілем у неї на грудях. «Подивіться!» – вела вона, показуючи на етажерку. «Тут порцеляна, майоліка, бронза. Ці хінські статуетки надзвичайно давні. А ось знову, ваше рідне, старі межигірські вироби, які я недавно придбала. Я трохи грабую татка на це безділля, але справді воно того варте». Професор біохемії дивився на рідкощі –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 Подивіться пильно на ці потворно витягнуті й потворно сплющені фігурки. Хіба не вособлена в них вся бредота й ганьба нашого чуттєвого шаленства? Так, ці ідоли ще живуть у нас, ще порушують іноді чистоту нашої думки. Ми вже повалили їх зовні, але в собі ще до кінця не викорінили. Тепер, не зважуючись уже виступати в своїй голизні, ці ідоли надівають личини мрій»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 «Якої прекрасної назви вони собі не прибирали», – сказав Славенко. «Тому я такий вдячний вам за вашу відповідь. Своїм товариством врятуєте мене», – додав він ніжно. «Ваша відповідь додала мені сили. Хоч вона і здивувала мене трохи, власне, мова її». «Але я так само здивувалась, коли довідалась, що ви почали викладати по-українському», – сказала Ірен, сміючись